hogyan találkozott Robin Hood Tak atyával. Megint eljött a nyár, és nagyon kellemes volt idekint az erdőn. Akármennyire is aszalta a a nyílt mezőt, ahol keservesen dolgozott és ferejtékezett a sok nyomorult jobbágy, bent az erdőben árnyék és hűvösség volt, enyhe szellő engedezett a fák között, és a szüntelen ide-oda rajzó táncoló legyek úgy zümöktek, hogy szinte álomba az embert. Sok környező szegény jobbágynak jutott eszébe ásás és aratás közben a perzselő napon az erdő sűrűjének hűvös árnyéka. Kiegyenesítették fájó derekukat, és elnézték a fát, távoli sötét sávját, és azokra gondoltak, akik megszabadultak a jobbágyi élettől, és most ott élnek gondtalanul, adót sem fizetnek, és nehéz munkára sem kényszeríti őket senki. Sokan gondoltak arra, vajon lesz-e valaha is merszük szakítani a régóta beléjük rögződött szokásokkal. Kivonják-e valamikor magukat a törvény oltalma alól, ezzel megfosztva a lordot gazdasági felszerelésének egy értékes darabjától, mert az akkori ridegidők törvényhozója csupán annak tekintette a jobbágyot. A hatalmas erdőségekkel szomszédos vidékről sok-sok mérföldnyire elterjedt Robin Hoodnak és embereinek híre. Vándorárusok, vásári szemfényvesztők és koldusok beszéltek merésztetteiről, és a vándordalnokok, ha valamelyik farusi sörházban egy csoport parasztember találtak, septiben dal költöttek róla. Arról, hogy Robin a szegény embert nem bántja, csak a gazdagokat, gőgös főpapokat, kalmárokat és lovagokat. Amikor nagyon megnehezedett az életük, mikor a szántásvetés vagy aratás elviselhetetlenül nehézé vált, a birtokok nyomorult jobbágyai közül egy-kettő belátta, hogy ez nem mehet tovább és az adódó alkalmat felhasználva ott faluját, az apró, nyomorult viskókat, és bevette magát az erdőbe. Robin Hoodnak eleinte csupán húsz emberből álló csapata, így nőtt meg lassanként harmincöt szökött jobbágyra, pedig csak egy éve lett otthon az erdő. Ezen kívül más módon is gyarapodott Robin Hood csapata. Valahányszor jó íjászról, jó vívóról vagy olyanról hallott, aki jól forgatta a furkosbotot, Robin elment, felkereste és viadalra hívta ki. Legtöbbször Robin lett a győztes, de olykor nálánál ügyesebb vagy szerencsésebb ellenférre akadt. Akármi is volt azonban a viadal eredménye, Robin keménysége és szívélyessége rendszerint meghódította és barátaivá tette őket, csatlakoztak erdei csapatához. Eképpen állította a maga oldalára színe a végfüldet, a vitéz mezőőrt, amint Jocelyn a regős mondja, Viaskodtak ketten egy hosszú nyári napon át, míg a pajzsot csapkodó nagykart szét nem tört a kezükbe. És ekkor Robin kénytelen volt kijelenteni, hogy mára elég volt, és szeretné, ha a mezőőr vele menne az erdőbe. Ment volna a mezőőr, de becsületes ember lévén azt mondta, hogy Szent Mihály napjáig meg kell maradni a mezőőrnek, mert addig választották meg a falubeliek, és akkor kapja meg munkájáért a fizetséget is. – Azután jó, Robin – mondta a futóval kezet szorítva – fogom két acélkardomat, és elmegyek hozzád az erdőbe. Ugyanilyen nehéz volt a viadal Robin és Natingemi Arthur között, aki híres furkosbotos volt. A küzdelem nem dölt el egyikük javára sem. Elhatározták, hogy jó barátok lesznek, és Artur a földönfutókhoz csatlakozik. Joe John az unoka testvére volt, és találkozásukkor nagy örömmel köszöntötték egymást. Elválaszthatatlanok lettek mindenben. Oly derék nagy emberek voltak, és oly keményen is ügyesen bántak a furkosbottal, az íjjal, hogy ketten tizet is kitettek. Amikor Robin Hood az erdőre jött, sok zsiványbandát találtott. büntettek emberül és rablás miatt kiközösített embereket. Ezek is szökött jobbágyok, szegény városlakók vagy más szabad emberek közül verbóválták bandájukat. Nem voltak igazi bűnözők, csak a büntetés előszöktek meg. Robin nem tűrte meg ezeket a portjázó rablóbandákat, mert ezek nem nézték ki gazdag, ki szegény, épp úgy elszedték a nyomorult jobbágy utolsó darabka sózó disznóhusát, mint a gazdag papi ember zacskó aranyát. A Robin megtudta, hogy valahol egy ilyen banda tanyázik, odalopakodott embereivel, és rajtuk ütött, mielőtt fegyvert ragadhattak volna. Nyilat szegeztek rájuk, és Robin így szólt. Robin húd vagyok. Tudtok már róla, és most választhatok. Nagy mindenkit kiraboltok, szegényt, nyomorultat nem kiméltek. Vagy felhagytok ezzel, és beálltok csapatomba, vagy megküzdünk életre halára. ítéljen az Isten! A zsiványok rendszerint ráállottak a csatlakozásra. Megesküdtek arra, amire az egész csapat megesküdött, hogy szegény embernek, becsületes gazembernek, vagy deréklovagnak, fegyverhordozónak nem ártanak. Asszonynak, lánynak sem. Olyan csoportnak sem, amelyikben asszony vagy lány van. És amikor csak tehetik, segítik a szegény, a küzdőt. Egy-néhány banda vezér megküzdött Robinnal. Hármat megölt, a másik négy meghódolt, emberei közé állott. Csak húsz emberből állott elején a csapat, de így már ötvenre nőtt az emberek száma. Zöld gúnyát hordtak mindannyian, amíg lombosak voltak a fák, de amikor sárgulni és hullani kezdtek a levelek, és az erdő az ősz komor fényébe burkolódzott, emberei mind gesztenyebarna zekét, kalapot és nadrágot öltöttek, vagy ugyancsak gesztenyebarna barna köpenyt, mert így nem vehették észre őket a fák között a megvámolandó utasok. Egy júliusi napon Robin és még néhány ember egyik brenisz déli menedékhelyükön maradt. Odakint viharos volt az idő, és zuhogott az eső. Nagy, szürke lánzaként csapódtak le a cseppek. Minden levélből eső csatorna lett. Az erdei utak feláztak, sűrűköt borította a völgyeket, a köd lassan gomolygott lefelé a hosszú erdei ösvényeken. Egy épp ember sem maradt az úton, mert az utak sárpatakká váltak. Minden kódus, javasember, vándorárus, zarándok, szemfényvesztő, vagy más utasember behúzódott valamelyik falusi sörházba vagy útmenti vendégfogadóba. Szóval Robin és csapatak kényelmesen és száraz helyen öldögért az elfut barlangban. Nesét mondtak, vagy annak a zarándoknak utikalandjait hallgatták, akivel Scarletville találkozott össze a reggel. Sántikálva ment az úton, mert egyik lába megdagadt. Gilbert megmosta, és bekente írral a sebét, és most hálából az egyszerű és ötét bőrű zarándok elbeszélte, hogy milyen csodálatos dolgokat és tájakat látott a hosszú római zarándok úton, vagy a Velence és Jaffa között a tengeren eltöltött szörnyű napokat. Voltak még mások is náluk. Egyikük egy javas ember volt, vidám, bölcs és töpörödött sarlatán. Ám ha beszélt, nem volt mindig bölcs. Kopott bársony gúnyájának prémszegélye szinte teljesen lekopott. A kalapján kabalisztikus jelek. Azt mondta, hogy csak a nagyon bölcs ember, mint például ő, tudja elolvasni. Azt is mondta, hogy van egy csöp elixírja abból, amely Herkulesnek emberfeletti erőt adott, és egy kevés abból a risporból, amelytől trójai Helena oly szép lett. – Én csak azt csodálom, hogy nem vettél be Herkules bájitalából, <gül> szólt nevetve Csöp hiszen nem nagyon boldogultál, töpörödött termeteddel, amikor az a megtermed fickó neked esett és öklözni kezdett a natingemi vásáron, mert azt mondtad neki, hogy a csodaírottól elmúlik az orradezessége. Nem kell nekem erős kar, mondta a javas ember, és apró fekete szeme vidáman csillogott. Mondd csak te, monstru! Nem égettem le éppen eléggé szavammal. Nem puszta szóval vettem rá a serif embereit, hogy gyorsan elkergessék, pedig mekkora volt. – Mének nekem erős kar meg láb, ha van egyebem, ami a legerősebb izomnál is erősebb. Ekkor a homlokára bökött az agyam, amely felülmúlja a nyers erőt. – De kételkedem abban, hogy az eszednek vajmi hasznát vetted volna – szólalt meg valaki a menedékhely távolabb bizugából, amikor összetalálkoztál a kurta Fontans déli remetével. – Mesélj csak el ennek a kedves gyülekezetnek, hogy mi történt veled azon a napon. A javasember képe elsötétedett. mire a kérdező, egy fakóorú, zarándokruhás ember csak nevetett, de nevetésében nem volt semmi rossz indulat. – Beszéd hát el, doktor! – kiáltották egyes földönfutók, akik mulattak a javasember zavarán. Mások meg a zarándokat unszólták, hogy mondja el ő, mi történt. Ám a javasember úgy tett, mintha nem hallaná. Arcát vérvörösre festette a düh, és félhangon átkozta, ennek az égetnivaló zarándoknak a lepénylesőjét meg a remetét. – Mondd el te, jó zarándok! – szólalt meg John. – Mire így tört ki a javas ember? – Nem zarándok, az égetnivaló! Ismerem én jól az akasztófa virágképét. A New Stady klastrom szökött jobbágya, és egy márkát kapnék fáradozásaimért, ha a birtok intézőjét nyomára vezetném. Mindenki a zarándokra nézett. Nagy darab, nagy csontú ember, de az arca beteges. Igen, igazat szól, mondta. Nikolász vagyok. Lordomnak, Nyuszted apátjának falusi kovácsa. De, és most felcsattant a hangja, engem élve vissza nem visznek. Nem akarok többé jobbágy lenni, ami az áldott tegnapi nap reggeléig voltam. Szabad emberként akarok dolgozni. Olyan gazdának, aki megadja a becsületes munkáért járó bért. Minden kovács munkához értek. Jól és becsületesen dolgozom. Ekét, vasat, kereket, boronát tudok csinálni és javítani. Sőt, kardot is éppen olyan jól. De betegségbe estem, nem tudtam dolgozni, és a lord tisztartója kiverte szegény anyámat a házból, sőt, még a földjéről is. Igen, ütögette, szitta. Engem meg kivitetett az útra, mert én ott hevertem a gyékényen, mozogni sem tudtam. És apim az parasztember, akit a mi helyünkbe tett, kinevetett és kicsúfolt bennünket. Bizony, minden törvény és szokás ellenére kidobtak bennünket. Piszkos egy tett a szent szűzre, kiáltott Ferrobi. Papi emberektől, főpapoktól, meg szolgáiktól nem is várhatsz egyebet. Kőszívőek mind. Jó tetted, hogy elszöktél. Hát anyáddal mi van? Istennek hála, már minden földi nyomorúságon túl van, mondta Nikolás ünnepélyesen. A cinterem fűve alatt nyugszik. És nincs a Lordnak olyan intézője, amelyik ott háborgathatná. Ha szabad emberként akarsz dolgozni, Koma, mondta Robin, maradj itt nálunk. Szabad leszel, és minden szent Mihálykor megkapott kiérdemelt béret. Sok kardot és fejszét kell rendbeszedni. Itt maradsz? Itt jó uram, örömest! mondta Nikolas, azzal Robinhoz ment, és megállapodásuk megpecsételéseként kezet szorítottak. A kovács levette zarándok köpenyét, és előttünk durva vászonzekéje, nadrágja és sovány termete. De felette sovány, és elnyújt volt. Jó cskán lefogytál, mondta mosolyogva Robin, de jó ízmus vagy. Az erdei levegőn egy hónap alatt helyre hoz a tejfő, a vadpecsenye és a jósör. Nem sokára derekabb ember leszel, mint csöpp John. Csöp John jó ízűen felnevetett, és barátságosan a jövevény felé intett. De most mondd el nekünk, Jónik, szólt Robin. Ki ez a Fontenz déli remete, és mit csinált barátunkkal Péter doktorral? Ó, most Nick, nem akarom Pétert megbántani. Javas szereivel sok parasztot meggyógyított, ha túlságosan sok disznó tettek. És anyám, Isten nyugasztalja, azt mondta egyszer, hogy többet ér, ha ő Szent Evermond könyvéből ráolvas a betegre, mint bármilyen csodaszer. Halljátok, jó emberek! kiáltott fel a kis javas ember. A kovács baráti szavaiban egyszerivel megperdült. – Jól gondozom betegeimet, de szemeszik ráthányt. – Az a hitvány barát, az a disznó remete, az a takk, hogy a láb legmélyebb és legfeketébb gödre nyelnie el, az az ördögfejű nagy marha ember elbolondított engem, és én elsoroltam neki a javas szereimet. Olyan ártatlanul nézett rám, mint egy csitri azzal a nagy, szelit tehén szemével, és mind az orvosságaimról kérdezősködött, és úgy tett, mintha csodálkozna, ámódozna bölcsességemen és hatalmamon. A ravasz kígyó, a disznó! Valójában hálót hogy elveszeltsem, tönkre tegyem. Elmondtam én neki mindent, és már abban reménykedtem, hogy vesztőlem egy kis üveg kígyó zsírt. Biztos megbízható szerez emberek, hideglelésre és merevgölcsre. Azt mondta, téli esők idején megmerevednek az izületei. De zsivány módra torkon ragadott, és elvette orvoságos ládikámat. Aztán szutykos háza mögött egy fához kötött engem, tarisznyából kiszedte legdrágább szereimet, a királyok vizét meg a csöppeket, és az egészet megitatta vele. Ó, a sátán fajzat! Azt mondta, hogy igen áldozatos lélek voltam, mert mindent eladtam. Magamnak semmit sem tartottam meg a sok jóból, és most, hogy minden belém töltött, olyan erős leszek, mint Herkules. Olyan szőke, mint Vénusz, bölcs, mint Salamon, szép, mint Párizs, és ügyes, mint Odüsszeusz. Aztán hójak húzó flastromot rakott rám, hogy fájt és sajgott mindenem. Egy szóval, ha nem őriztem volna akkor is a leghatásosabb és legdrágább gyógyszeremet egy eldugott zacskóban, akkor nem csak megölt volna, hanem még. Beszédét féktelen hautázás szakította meg erre az elszólásra. Mindenféle kérdésekkel ostromolták, például azzal, hogyan hatottak rá saját orvos szerei, a kis javas ember pedig mindegyikre derűsen válaszolgatott. – Meséld el nekünk! – szólt Robin Hood. – Ki az a remete, aki orvosságaiddal ilyen kitűnően megleckésztetett? Hol lakik? – Elmondom – felelt Péter a javas ember. Úgy hallottam, hogy amióta itt élsz az erdőn, nem engedett, hogy a szegény embert bárki is meglopja, kirabolja, megverje vagy sanyargassa. Hát ez a szökött pap nem ismeri a te hatalmadat. Ez még a király szarvasát is bátran meglövi hosszú és vaskos íjával. Olyan jól bánik a fügykössel, hogy még hozzá hasonló nagy banditákat is leütött vele. Gonosz és nagy bőségben él. Kövér kutyákat tart házőrzőnek, de én azt hiszem, hogy ezek tulajdonképpen ördögök. Nagy zsivány, és téged Robin Hood úgy elverne, mint egy prücsköt. <gül> nem igaz az, amit Péter mond, szólalt meg bosszúsan Nick, a kovács. Takkatja nem áremete, és nem él bűnös életet, mint a többiek. Eljön a falunkba, megvigasztalja a szegény embert, és ha valamelyikük beteg, akkor fizetség nélkül mindent megtesz érte, amit tehet. Nagy derékember, íjal, furkosbottal vagy kardal jól bánik, de nem zsivány. Jó és könyörületes, de kemény, kegyetlen is tud lenni, akár az oroszlán, ha valaki szegény asszonnyal, szegény emberrel gonoszkodik. Elvetemült kóborlovagok többször is megkísérelték elűzni onnan, ám kuvaszai segítségével olyan jól védekezett, hogy egyetlen lovag, lord vagy zsiván sem győzhette le. Nagy és vad bandita ez a barát, ismételte Péter, sohasem ismerné el, hogy más külön nála. Mondják, hogy bűnös és féktelen élete miatt kivűzték a fontans apátság szerzetesei közül, és itt az erdőn bújt meg. Ha az erdő igazi úra vagy Robin Hood, folytatta Péter, jó lenne, ha elmenné ehhez a gőgös és gaz remetéhez, és megnyírbálnád a szárnyát. Nem sokat beszéltek ezután már a remetéről. Hamarosan elállt az eső, előtűnt a nap, és minden levél úgy csillogott, mint a drágakő. Az utas emberek útnak indultak, a földön futók szétszélettek, mindegyikük ment a dolgára. Némelyik íjat és nyilvesszőt készíteni, mások meg gúnyát varratni, és a tövises bozódban megtépődött nadrágokat foltozni mentek. Mások meg ismét elfoglalták őrhelyüket a nagy útmenti fákon, mivel erre kellett jönnie nagy kísérettel a jorki püspöknek. Úgy hallották, hogy Kirkstából Allertonba kell mennie, és nekik sok jó holmira volt szükségük. Eleségre is, ruhára is, meg egyebekre is. És ilyesmit csak gazdag főpaptól szerezhettek. Csak néhány nap múlva mehetett Robin délnek a remetéhez, akiről Péter meg a szökött Kovács mesélt. Tak, atya meréssége és magabiztossága felkeltette Robin érdeklődését, és alig várta már, hogy próbára tegye a remete ügyességét. Csöbb Johnnak és még vagy tizenkét társának megparancsolta, hogy egy órajárásról kövessék. A New Steady klastron felé vette útját, mert úgy hallotta, ennek a közelében van takatya erődítménye. Robin lóra ült, hogy hamarabb odaérje. Cserzett ruháját vette fel, acélsisak volt a fején, kard és pajzs az oldalá. Robin egy lépés sem tett jó tiszafa íja nélkül. Most keresztbe vetette mellén, és övére egy tegeznyilvesztő takasztott. Szinte Robin fejebóbját sütötte már a nap, amikor útnak indult, és egy pár óra hosszat ment a jó erdei úton, míg a barát hajléka közelébe ért. Végül elérte Lindhurst elhagyott és néma erdejét. Bent a fák között lovagolt, ám hangot hallott, megállította a lovát és hallgatódzott. Körültekintett, az erdő fekete faóriásainak nagy ága közé igyekezett belátni. Körös körül, fatörzs fatörzs mellett. Mindegyik feléje nyújtogatta görcsös és gírbe-gurba ágait. Az ágakon óriási szakálhoz hasonló moha mohacsimbókok. Semmi mozgást nem veltett észre a zöld homályban, de tisztán érezte, hogy valaki leselkedik. Lovát visszatérítette és egy sötét ösvényre tért, mely úgy tetszett, hogy tisztásra visz. A ló patái nesztelenül mélyedtek bele a sok-sok év alatt felgyújt a és mohába. Kiért a nagy, szürke fák közti tisztásra. Nem volt biztos benne, hogy lobbrebbente vagy rejtőző farkas látott, de úgy tűnt, hogy balkész felől a fák sötétjében valami tovasuhant, olyan némán, mint az árnyék, és olyan sebesen, mint a kísértet. Figyelmesen ide-oda tekingetve ment tovább az úton. Gyérebben állottak itt a fák, és már tudta, hogy folyóhoz és a remete hajlékához közeledik. Leugrott, lovát egy fához kötötte, és madárhangot hallatott. Megismételte kétszer is, mire messzebbről, jobb felől ugyanazt a hangot hallotta. Egy kis ideig még várt, aztán mókust hallott rákcsálni a feje fölött a sűrű lombok között. – Nem láttál senkit, Kat, az erdőben? – kérdezte Robin úgy, hogy meg se fordult, fel sem nézett. – Amikor lefelé tartottam az undok tölgyeknél? Egy pillanatnyi csend, aztán a lombok közül leszólt Kett. – Senkit, csak egy szénégető legényt. – Biztos vagy abban, hogy senki sem tartott szemmel engem? – Az biztos, hogy senki sem, aki ártani akarna neked. Nem volt határozott a felelet, és Robin egy pillanatig tétovázott. De nem volt miért azt hinnie, hogy valaki is tudhatott lindhurst útjáról, ezért nem kérdezte tovább ketet. Ügyelj a lovamra, ket, mondta, és megindult a folyó felé. Hamarosan még gyérebb lett az erdő, és meglátta a napsütésben csillogó vizet. Széttekintett, és egy kunyhót pillantott meg bal a parton. Megfeketedett vastag boronafákból volt a kunyhó. Három oldalról széles és mély árok fogta körül, és az alacsony ajtó előtt széles hidat látott. A házlakóját lakóját a parthoz. A híd láncos volt, vagyis akinek nem volt csónakja, nem mehetett be, nem most romolhatta a kunyhót. – Hitemre, jó erős remete kunyhó! – mondta magában Robin. – Inkább erdei rablóháza, mint egyszerű barát kunyhója. Nem olyané, aki nappal ösztövér testét korbácsolja, éjszaka meg és imádkozik. Vajon hol lehet az ájtatos remete? A közeli fák közét fürkészve ösvényt fedezett fel. A fák között a vízhez bizonyára gázlóhoz vitt. A túlsó parton ismét feltűnt az ösvény, és a víz mellett durvaruhás ember ült, gondolataiba mélyedve, egy fának vetve hátát. Nagynak jókütésinek tetszett, vastag és izmos volt a karja. – Fúcsa egy barát, az már igaz? – gondolta Robi. – Annyira magába mélyet, mintha bűnein elmélkedne. – Nyilvessző hegyével próbálom meg, hogy mennyire alázatos. Robin megközelítette a gondolataiba mélyet remetét kihúzott egy nyilvesszőt, íjára illesztette, és így szólt. – Hé, atyám, dolgom van a túlsó parton. Kejj fel, és vigyél át a hátadon, hogy ne legyen vizes a lábam. A derék nagybarát lassan megmozdult, feltekintett, és közönösen nézett Robinra, mintha nehezen fogta volna fel, hogy mit akar. A Robinból majd kirobbant a nevetés, amikor értetlen képét meglátta. – Kejj fel, fajankó! Kiáltott rá vidáma. Vigyél át, tohony a hátadon, mert különben ez a nyíl csiklandja meg a bordáidat. A barát szótlanul felállt, meggörnyedt, és Robint a hátára vette. A barát lassan a vízbe lépett, és szép nyugodtan átlépegetett a köves gázlón, míg a túlsó partig nem ért. Itt megállt, egy cseppet kifújta magát. Aztán felfelé tartotta a parton. Robin már éppen leszállni készült, ám ekkor acélmarok szorult a bal lábára, és a jobb oldalát hatalmas ütés érte. Lezuhant, hanyatt esett, a barát meg egyik lábával rátérdelt, két kezével megmarkolt a torkát, és azt mondta. – Na most, drágoságom, vigyél vissza, ahonnan jöttünk, különben megkeserülöd. Robin roppant dühös volt, hogy saját ötlete így ellene fordult. Szabadulni igyekezett kardot akart rántani, ám a barát megfogta és megcsavarta a csuklóját, de olyan erősen, hogy a földön futó belátta, hogy a barát izomerőben felülmúlja őt. – Tőd nyugalommal a vereséged, öcskös! – mondta a barát. – Szemtelen vagy, pedig még nem jutottál erőt teljébe. – Na, fel! És vigyél vissza! A barát nem szorongatta tovább, és Robin, noha dühös volt, elcsodálkozott viselkedésén. Miért nem verte meg, és hagyta a földön elnyúlva? Vagy miért nem ölte meg? Hiszen a markában volt. Más úgy tett volna, és senki el nem ítélhette volna emiatt. mélyén Robin immár bánta, hogy olyan fenhíjazó volt a baráttal szemben. Nem ismerte, csak így vehette semmibe takkatját. Egy szót sem szólt, derékból meghajolt. A barát könnyedén felült. Robin torkát megmarkolta, nem erősen, de épp elégi ahhoz, hogy azt tudja, cselhez ne folyamodjék, mert a barát felkészült rá. Amikor a víz közepébe ért, ott mélyebb volt a víz és erősebb a sodra. Robin örömest a hullámokba fordította volna a barátot, de mivel sokkal erősebb volt a másik, hát tovább vitte. Amikor a part közelébe ért, egyszer csak nevetést hallott a Remete háza felől. Felnézett és a folyóra nyíló kicsi ablakban egy nő arcát pillantotta meg. Fátyol volt a fején, és nagyon szép volt. Gyorsan eltűnt, amikor találkozott tekintetük. Nem tudhatta, hogy kicsoda, de Robin majd megveszett dühében arra a gondolatra, hogy ilyen nevetségesnek mutatkozott előtte. Amint partot ért, és a barát már leszállott a hátáról, feléje fordult és azt mondta. Még találkozunk áremete, nagy zsivány. még találkozunk, nyílveszőt eresztek nagy marha porhüvelyedbe. Gyere csak, amikor tetszik mondta vidám nevetéssel a remete. Jó barátok számára mindig van őszpástétomom és egy-két üveg malváziai borom. Íjad veszőjét pedig inkább a király szarvasának tartogasd lelkem. Ha tréfálkozni akarsz, ügyelj fiatal úr, addig ne próbálkozz, amíg nem tudod, hogy a másik erősebb vagy gyengébb nálad. Robint annyira feldűjítette a barát szemtelensége, hogy a következő pillanatban nekiesett, és vadul verekedni kezdtek. Mind a ketten azon voltak, hogy a folyóba hajítsák a másikat. Végül is megcsúsztak a parton, és mindketten egymás szorongatva a vízbe estek. Kievickértek a vízből, és Robin, mivel elvakította a dű, a partra hullott íjához és nyilaihoz rohant. Nyilve fel, és tekintete a barátot kereste. A barát eltűnt, de már is előbukkant egy fa mögül. Pajz volt az egyik kezében, a másikban kard, és acélsisak a fején. Robin a füléik húzta az íj idegét, és a vessző súrogva elrepült. Utána nézett, hogyan fúródik ellenfele testébe, ám a barát nevetve állította meg pajzsával. A vessző visszapattant, és a földbe fúródott. Úgy rezgett egy pillanatig, mint a szél futta különös virág. Még három hosszú nyilat lőtte Robin, de mindegyiket ügyesen felfogta a barát pajzsa, és a földön futó csak úgy fortyogott dühében, hogy sehogyan sem tudja legyőzni félelmetes vetélytársát. – Na, lőj csak lelkem! – kiáltotta a barát. – Ha egész állónap itt akarsz lődözni, én céltáblád leszek, ha szereted a nyilvessződet pazarolni. – Csak a kürtömbe fújok! – mondta dühösen Robin. – És a hátam mögött teremnek többen is, akik annyi nyilvesszőt lőnek porhüvelyedbe, hogy döglött sündisznó lesz belőled. – Nekem pedig nagy szájuk! – mondta a barát. – Csak háromszor kell füttyentenem, és szétszaggatnak a kutyáim. Míg a barát ezt mondta, Robin zajt hallott a háta mögött. Hátra nézett. Egy vékony fiatalembert pillantott meg. Csukja volt a fején, úgyhogy az arcát alig láthatta. A hátán függött, kezében bot, és feléje futott. Robin azt hitte, hogy őre akar támadni. Megragadta hát pajzsát, és kirántotta a kardját. Ekkor máshonnan is zaj hallatszott. Emberek rohantak ki a bokrok közül. Erős fügy hangzott föl, és Robin sólyom karma közé került állat vagy madár kiáltását hallotta. Kettnek a manónak a vész jelez, ismerte föl Robin, és már tudta, hogy ellenség tör rá. Azt vélte, hogy a vékony fiatalember, aki a fügy megtorpant, Gályov az ellene folyóhajszai irányítójának kémje lesz. Felemelt karddal a fiatalembernek támadt. Egy lépésre volt tőle, látta, hogy kimerülten liheg. Most felvetette fejét, és Robin egy másodperc töredéke alatt felismerte arcát a csukja alatt. – Marian! – kiáltotta, mert az volt, a szerelme. – Mi történt? – Robin! – lihegte Marian, és az arca kipirult. Fehér kezével megfogta Robin karját, és azt mondta – kürtő embereidnek, mert különben elvesztél! Azzal gyorsan megfordult, és a baráthoz futott, és egy pár szót mondott neki. Robin kürtjének hangja tisztán és élesen zengett a komor és lomb árnyalta ösvényeken. Ugyanakkor a barát két ujját szájába dugva, fülsiketítőt füttyentett. Emberek futottak kinyomban a fák közül, és Robin rájuk ismert. Szent Méri apátjának fegyveresei voltak. – Menj, Marian, gyorsan a barát kunyhójába! – kiáltotta Robin. – Még nem késő. Robin hirtelen szétnézett, biztos helyet keresett, ahol egymaga védekezhetik. Vízben nyúló földnyelvet pillantott meg. Futás közben felajzott a íját, lelőtte az első embert, és másik nyilat tett az idegre. Marian és a barát is ugyanakkor ért oda. – Ne ide, ismételte Robin. – Menj a hídon át a barát kunyhójába. Ha embereim nincsenek a közelben, akkor nagy bajba kerültök, és nem akarom, hogy miattam szenvedt szerelmem. Azzal a harmadik nyilve szőttette íjára. Nem, Robin! – kiáltotta Maria. – Én is tudok íjat felajzani, magad is jól tudod, és a jóságos tághatja is segít majd. Nézd, itt vannak a kutyák. Körülbelül tíz jarnyira lehettek már a fegyveresek, és Robin három nyilat lőtt királyuk. Kettőt megsebesített, egyet megölt. Fekete húgó volt a vezérük. – Ruhanjunk rá egyszer, emberek, kiáltotta, és essünk neki. Ha nyilvesszőit várjuk, mind lelődöz minket. Míg beszélt, nyilvessző súrogása hallatszott hirtelen, és a mellette álló ember átlőtt a rokkal rogyott össze. Egymást kezdték noszogatni a támadó, de a nyilvesszők rettegésben tartották őket. Míg tétováztak, amikor ugatást hallottak. Tíz nagy kuvaszt tűnt fel előttük, és nekik ugrottak. Kopónagságú vadbestiák voltak ezek a kutyák, széles, szeges nyakörv rajtuk. Veszettül forgatták karjukat, hegyes tőrüket a szokatlan szörnyű ellenséggel szemben. Egyszer csak éles füttyentés hallatszott. Egy barátsúhás óriás jött feléjük pajzsusan. Nevükön szólítgatta a kutyákat, csendesítgetve őket. Öt kutya hevert sebesültem vagy élettelenül, de a többi gazdája szavára lecsendesedett és sebeit nyalogatva visszament a kunyhóba. Fekete hugó képéről letörölte a verítéket, körülnézett, majd elsápadt. A ház előtti rétről vagy tíz ember rohant feléje, és közben nyilvessződte tíjjára. – Meneküljön, aki tud! – kiáltott felfekete Hugo. Nagyon sok a bandita, nem boldogulunk velük! Septiben egy pillantást vetettek emberei a rétre, aztán megfordultak és a fák közé iramodtak. A földön futók megálltak egy szempillantásra, és egy csomó nyilvessző súrogott végig a levegőben, fúródott át a lombokon, és tűnt el a bozódban. Három ember találatért. Ezek összerottak, a többiek pedig eszeveszetten nyargaltak az öreg fák homája felé. Útközben szétszóródtak, hogy nehezebb legyen üldözni őket. Amikor a menekülőket üldöző földön futók közül az utolsó is eltűnt, Robin a kigyúlt arcú és léhegő Marian felé fordult. Marian igyekezett megengesztelni Robin-t. Ne haragudj rám, Robin, de annyira féltettelek, – kezdte Marian. – El kellett jönnöm ide, hogy láthassalak. Emlékszel, még hányszor nyilasztunk és vadásztunk Loxley chase amikor kicsik voltunk? Miért ne lenne ma is úgy? – Most nem lehet szerelmem – felelte Robin. – Én most futó vagyok, te pedig a Lordnak a lánya. Vérdíjat tűztek ki a fejemre, és ugyanazzal a veszéllyel dacolnak segítő társaim. – De mond Marian, mikor vetted fel ezt a ruhát? – Olyan szép vagy benne. És honnan ismered ezt a zsiványbarátot? – Jó, ember ez nem zsivány? – mondta Maria. Sir Richard Lee barátja. És mindig jót mondott rólad, és megvigasztott, mikor miattad bánkodtam. Amikor elhatároztam, hogy felveszem ezt a ruhát, és eljövök hozzád ide az erdőbe, szóltam Takkatyának, és ő segítséget ígért, Mert neki az erdőben mindenütt vannak barátai, és összeismertetett barátaiddal, a manókkal. Te rád vártak az erdőben, amikor te ide lovagoltál, és Kett tudott rólam. Marian közben átment Robinnal a hídon, bent voltak a barát barátházában. Konyha és kápolna és fogadóhelység is volt a szoba, amelyikbe beléptek. Az egyik sarokban feszület és térdeplő, az egyik falon acélsisakok, páncéningek, egy nagy kard, két-három lándzsahegy, egy puszdra nyíl és egy nagy íj. A másik falon gyalulatlan polcok, rajtuk elleséges zacskok, két-három sózott oldalas és egy ősszom. A szoba közepén asztal. Beléptük, akkor egy lány emelkedett felültéből. Marian kitárt karral futott elébe, és Robin felé vonta. Elis, ez Robin mondta Marian. Robin ráismert. Amikor a baráttal cipekedett át a vizen, ez volt, aki kinevette. De erős és vidám volt az arca, és egy kis csúfondárosan tekintett Robinra. Aztán kezet nyújtott neki. Szóval, te vagy az a merész földön futó? kezdte. Sir Ranulf de Gresby minden éjszaka lefekvés előtt részegen megesküszik arra, hogy Hechthorn kastélyának falára tűzi a fejedet. Azzal felnevetett, de olyan vidáman és olyan nagy csodálattal nézett a szép földön futóra, hogy egyszeriben elnyerte Robin szeretetét. Nagyon gálásan térdet hajtott, és kezet csókolt a kisasszonynak. Robert vagyok, vagy ahogyan még hívnak, Robin Hood, mondta és úgy vélem, hogy a kisasszony elész de Buforest lesz, kit völgy belé alán annyira szeret. A lány arca kipirult, de nyomban el is sápadt, és keserűség felhőzte el tekintetét. Marian rápillantott, és átkarolta a nyakát. Ekkor lépett be a barát. Hitemre, így szólt, sokat veszít, aki téged segít. Négy szegény kutyám most harapott, rágott utoljára csontot miattad. jóságos remete, – mondta Robin, és kitárt karral elébe lépett. Azt hallottam, hogy jó barátja vagy ennek a lánynak, akit mindenkinél és mindennél jobban szeretek, és azt akarom, hogy nekem is jó barátom légy. – Robin, fiam! – felett takkatja, és mosolyöntötte el széles, kedves arcát. – Azóta, hogy Sir Gály házának felgyújtásában segítkeztél, mindig javadatóhajtom. – Mi ketten, te meg én, úgy gondolom, nem lehetünk ellenségek. Most hét éve, hogy Sir Richard A. Lee segítségével megszereztem ezt a házat. Azóta sem hallottam senkitől, akinek visel dolgai annyira tetszenének nekem, mint a tetetteid. Milyen szépen Móresre tanítottad azt a faragatlan Natingami serifet. Nem nevettem akkor át, csak amikor Krisztusban szeretett tisztelendő testvéremet beletaszítottam a Fantenzi apátság medencéjébe. amiért aztán kivűztek a klastromból. A barát kezet fogott Robinnal, és úgy megszorította a kezét, hogy egy gyenge embernek eltörte volna a csontját. Ám Robin majdnem olyan erősen viszonozta a szorítást, és Takkatya mosolyában benne volt a csodálat. Aztán sok mindenről diskuráltak. Marian elbeszélte, hogy Takkatya hogyan kalauzolgatta őt nyáron az erdőben, tanította az erdő életére, és sok javas füvet mutatott neki. Elmesélte azt is, hogyan barátkozott össze kettel, hóbbal, az anyjukkal, meg a hugaikkal, miképpen tudósították mindenről, ami Robinnal, meg az embereivel történt. Robin, szólalt meg Takkatya, milyen büszke is lehetsz, ha arra gondolsz, mi mindent meg nem tett érted ez a lány azért, mert szeret? Büszke is vagyok, mondta Robin. De szívemet szomorúság tölti el, ha arra gondolok, hogy törvényen kívül állok, és neki, aki csak az élet kellemes oldalát ismeri, csak a vadonbeli bizonytalan életet ajánlhatom fel. Nem akarom életemet felcserélni azzal, amit a király adhatna nekem, és ha ezt a szép lányt a rokonsága ellenére magamhoz kötném, akkor olyan lenne a sorsa, amit nem kívánok neki. Nem is kívánhatom, hogy a sorsomat megossza velem. Robin szólt Marian. Csak téged szeretlek, és csak hozzád megyek feleségül. Éppen annyira szeretem én is az erdei életet, mint te, és boldogan élnék veled, ha rokonaim meg is tagadnának engem. Bizonyosan azt gondolod, hogyha hullani kezdenek a falevelek, és zúgni kezd a szél a sötét ösvényeken, vagy téli viharban kavarogni kezd a hó, én elsírom magam. De a szívemet melegség önti majd el akkor is, mert te ott leszel és én soha nem bánom meg, hogy odahagytam apám várának vastag kőfalait. Jó hozzám, de lenéz engem, és állandóan csúfolódik szerelmem miatt. Bánatosan hagynám el, és bármikor ott teremnék, ha szüksége lenne rám. Szelit hangja az utolsó szavaknál remegni kezdett, és könnyes lett a szeme. Robin megfogta a kezét, szájához emelte, és nagy hívvel megcsókolta. Szinte meggyőzöl szerelmem, mondta Robin. – Tudom, hogy csak engem szeretsz, de nem élhetsz egy földön futóval az erdőn, örökös félelemben, éjjel-nappal ellenségtől rettegve. Megígérem azonban, Marian, hogy ha valaha is veszedelembe kerülsz, vagy magadra lesz, és gonosz emberek üldöznek téged, akkor hívószavadra megjelenek. Ez a jóságos atya akkor összead bennünket, és együtt szenvedünk, bármit is hoz a sors. – Helyesen szóltál Robin Hood – mondta szívből a barát – és jól gondolkodol ember vagy, annak is tudtalak. Jól tudom, és örömmel mondom, hogy nem sok víz folyik már el a Vent alatt, és ennek a szép lánynak szüksége lesz a te erős karodra, és egy olyan jó ember szerelmére, aki olyan bátor, hogy rossz a karóitól megvédheti. A barát tudta, hogy Maria napja beteg, és ha meghalna, sok hatalmas, földre, vagyonra éhes gonosz báró, meg főpap kezdene elmesterkedni azon, hogy magához vehesse Mariant beleülhessen a vagyonába, aztán olyan adja feleségül, aki szép pénzt ad a hozományáért. Küldzendült meg oda kint az erdő. Robin az ajtóhoz lépett, és Csöpjont meg a többi földön futót pillantotta meg. John jelentette, hogy az apát embereit meg a király erdőpászorait harló erdején túlra a nagy tájáig üzték, és sokat közülük megsebesítettek. Ott megpróbálta összeszedni a fegyvereseket két lovak, ezek szemmel láthatóan rájuk vártak, ám John megtársai nyilaikkal megfutamították őket, és az egyik lovak csípőjében nyilvesszővel vágtatott el. – Nem láthattátok, kicsodák voltak? – kérdezte Robin. – Az egyik pajzson nem volt címer, a másikén meg vörös torony állott. – felelte Csöp John. A vörös tornyosat nem ismerem – mondta Skarlát. – De a fehér pajzsos azok közül való, akiket tavaly a kemszellő templomnál megvertünk. Úgy van, ahogy Karlát mondja, szólalt meg I. Nigel Le Green volt az egyik, és a másik dörmögő hangjáról és szörnyűséges káromkodásáról ítélve, maga a pokorra való Izembárd de Belami volt. Kétségtelen, mondta Robin. Szóval folyton figyelnek a kémeik. Menjetek be az erdőbe, de maradjatok a közelben, hogy kürtöm szavát hallhassátok. Két hölgy van itt, hazáig kell kísérnünk őket közben Tákkatya jó erdei lakomát rakott az asztalra, és Marian ruhát váltott, felvette saját ruháját. Leültek enni, aztán az erdei rejtek helyről előhoztak két lovat. A két lány elbúcsúzott a baráttól, lóra ült, és Robin kíséretében megindultak Sir Richard át léka felé, mert egy idő óta ott laktak mind a ketten. Amint a napsütötte erdei úton lovagoltak, Robin észrevette, hogy Elise szomorú és elmélázó és megkérdezte Mariant, miért szomorították el annyira a szavai. – Mert – felelt Mariant – már nem sokáig halogathatja házasságát a birtok öreg és kegyetlen urával, Sir Renaud de Gresby-vel. Az esküvő napját kitűzték, és ellent a szerelmét kiközösítették. Most Lancaster Zord hegyeiben bújdosik. – Erről nem tudtam – mondta Robin. – De hát miért közösítették ki a fiatal fegyverhordozót? Sör Eizenbár de Belami közösítette ki, mivel megölte rabló ívót, hangzott a felelet. Sőt, azt is elérte, hogy Ször Herbrandnek ellen apjának birtokára nagy adót róttak ki. Sör Herbrand hamarosan tönkre megy, a fiát pedig megölik. Jó barátnőm, ezek miatt olyan szomorú. Megölte, az igaz rabló ívót, szólalt meg Robin. De nyílt fiadalban ölte meg, onnan tudom, mert magam is ott voltam, amikor összecsaptak. Nem tudom, hogyan mehetett híre annak, hogy Alan megölte, hiszen senki sem volt a közelben, csak a szolgája, akit ket a, a manó ölt meg. Aztán Robin elbeszélte, hogyan folyt le Ellen és Rabló ívó között a pár viadal. Most jut eszembe, mondta Marian. Sir Richard beszélte, hogy egy vadőr volt a hírhozó. Azt mondta, hogy azon a napon, amikor a lovagot holtan találták, Ellen de eljött hozzá, kereste a rábízott lovát, és súlyos válsebe volt. Fekete hugó volt az az úr, mondta Robin, ugyanaz, aki mostva fegyvereseket vezette. Egyebet nem mondott? Nem szólt arról, hogy kivel volt ellen, mikor a lóért jött, vagy hogy milyen helyzetben volt ő maga? Úgy hiszem, hogy nem. Robin elmondta Mariannak, hogy fekete hugó saját kunyhója oszlopához volt kötözve, és egy magas ember állott előtte, és ette a nyáson sült húst, a vadő már ilyen jó ízűt nevetett a jeleneten, és azt mondta, hogy Sir Richard kimondhatatlanul muratna egy ilyen nevetséges esetem. – Látod ott azt a magas legényt? – kérdezte Robin, és Csöbb Zsón szálfa alakjára mutatott. Ez könnyedén és sudáran lépegetett, és élesben fürkészte az erdőt. <gül> – Ő az a jobbágy, aki megkötözte a vadőrt. Vidám pajtás és nagy verekedő. Nem szeretnék még egyszer megküzdeni vele. – Már beszélni szeretett volna john -nál. Robin odaszólította. Már itt is van John, és kigyúlt beszélt. Életében először beszélt igazi kisasszonynal, de mégis a szabad ember öntudatával viselkedik, hiszen az erdei szabad életben, az erdei tiszta levegőn, a jobbágy levetkezi félszegségét, darabosságát. Míg Mérien és John beszélgetett, és Mérien a földön futók erdei életéről kérdezősködött, Robin Elishez ment. Elisz szolgáló lányával lovagolt. – Elisz, kisasszony! – mondta a földönfutó. – Sajnálom, hogy szavaimmal elszomorítottalak. Ismerem a fiatal elent. Nála vitéze, bátrabb fegyverhordozót életemben nem láttam, de finomabb beszédűt és nyájasabb viselkedésüt sem. – Mondd el, kérlek, melyik napon kell feleségül menned ahhoz az öreg lovakhoz, akivel Wrangby zsarnokai el akarnak vétetni téged? – Jó, uram, szólalt meg a lány, és kigyúlt sötét tekintetem. Köszönöm, hogy szépet mondtál szerelmemről. Egy éve, hogy földön futóként a kietlen erdőre menekült. Azóta írt nekem néhány levelet, és rólad is írt bennük. Mindig sok melegséggel írt barátságotokról. Három nap múlva Szent Jakab napján lesz, borzalom, esküvőm a Cromwelli templomban. Szegény apám már nem tud ellenszegülni ször Eisenbart piszkos követelésének. Tűzzel vassal fenyeget, ha nem engedelmeskedünk akaratának, és nem ad engem Sörranófnak, annak a vénzsarnoknak. Nincsen nagy és hatalmas pártfogunk, akitől védelmet remélhetnénk. Szerelmen földön futó, nem szöketünk meg. Könnyek peregtek szép szeméből, és Robin szíven találták. Kis ideig haraktól felhős arccal gondolkodott, majd így szólt. Légy erős, kedves kisasszonyom. Az idő ugyan rövid, de bizodalmad lehet még néhány izmos karban és bátor szívben. Van valaki, akivel üzenetet küldhetnél szerelmesednek? Köszönöm a bátorító szavakat, jó Robin, mondta könnyes mosolyjal Elis. Apámnak egy jobb ágya ismeri elembúvó helyét. Négy levelemet vitt el, bár hosszú és ijesztő az út arra felé, a tapasztalatlan embernek. De bátor és teljesíteni akarja parancsaimat. Hogy hívják és hol lakik? John vagy Jack a neve, Wilkin fia, és Cromwellben lakik a Fehér Tövisben. Adj valami ismertetőjelt, mondta Robin, mert elküldeném hozzá vecsernye előtt egy emberemet. Elis vékony újjáról lehúzott egy gyűrűt, és Robin tenyerébe tette. Tudni fogja, hogy tőlem van, és örömest megtesz az én kedvemért bármit, amit a gyűrű felmutatója kér. Kísérője is felemelte kezét. Egy vastag ezüstgyűrű volt újai között. Bátor földönfutó, mondta a fekete hajú piros arcú szép és okos tekintetű szolgáló lány. Vigye embered ezt a gyűrűt is Jacknek, és mondja meg neki a nevemben, a szerelme nevében, hogy ha nem teszi meg, amit kisasszonyom kér, méghozzá serényen, akkor visszaadom a gyűrűjét, és ha összetalálkozom vele, csúnyán leszidom, sőt meg is átkozom mert ha nem akar a lomha megmozdulni nagy bajban lévő úrnöm kedvéért, akkor nem Netta oda méringhez való. Teljesítem óhajodat, kedves Netta, mondta mosolyogva Robin, és amint bizonyos vagyok abban, hogy az, aki elgyűrűzött bátor férfi, ugyanúgy tudván tudom azt is, hogy minden jóra fordul. Nem sokára elérték Ször Richard kastélyát, és a kisasszonyok sértetlenül léptek be az előcsarnokba. A délutáni napsütés lanyhulni kezdett, az este közeledett immár, és Robin tudta, hogy nincs vesztenivaló való ideje. Elhívta hát Ilyászvilt, átadta neki a két gyűrűt, és rábízta azt a feladatot, amelyről alice beszélt. Kis idő múlva már Robin gyors lábulobán keletnek tartott Will az erdei utakon, a Trent vize felé.